Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala ashhadu alla ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna satqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam Maklum, semua perkara yang muncul di dunia ini adalah berdasarkan apa yang Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Jadi, kita perlu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Jadi, kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala katakan. Jadi, kita perlu berfikir kita akan membahas hadis yang ke-35 al Taala Al-Khamis Wa Taala Hadis yang ke-35 dari Al-Arba'in Jadi, al kita Dan kalau ada kesempatan kita lanjutkan pada hadis yang 36 Sebelumnya eh, tadi ada salah seorang ikhwan yang mengingatkan agar pas waktu salat hendaknya eh, kita masuk ke saf yang ke depan ya karena banyak saf-saf yang depan yang kosong sementara kita safnya di belakang. Alhamdulillah dia memberitahu agar kita kalau salat, salat Isya nanti kalau bisa berusaha maju ke depan memenuhi saf yang depan yang depan lebih utama bagi saf laki-laki. Eh adapun hadis yang ke-35 An Abu Hurairah ta radhiyallahu taala anhu dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kala, beliau berkata, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallam bersabda, لا تحاسدوا ولا تناجشو ولا تبغضو ولا تدابرو, janganlah kalian saling hasad menghasad dan janganlah kalian saling melakukan najash dan janganlah kalian saling bermusuhan dan janganlah kalian saling membelakangi, memboikot, wala yabi' ba'dhukum 'ala bai' ba'dh dan janganlah salah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan hendaknya kalian menjadi orang-orang yang saling bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu wa la Dia tidak boleh menzalimi yang lain Walaikdzuhu dan juga tidak boleh meninggalkan saudaranya ketika saudaranya butuh pertolongan. Walaikdzuhu dan tidak boleh berdusta kepadanya. Walaikhiruhu dan tidak boleh merendahkannya atau kuahahuna. Takwa tempatnya di sini. Yusiru ilah sdrinilah sama rot. Nabi saw memberi isyarat kepada dadanya tiga kali. Kata Nabi saw. Ataqwaahuna, ataqwaahuna, ataqwaahuna. Takwa tempatnya di sini. Takwa tempatnya di sini. Takwanya tempat di sini. Bahas dimiliki, bahas dimiliki an yaqiro akhwul muslim dan cukuplah seorang telah melakukan keburukan kepada saudaranya kalau dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Kulul muslim oleh muslim haram damuwa maluwa irdoho. Setiap muslim haram bagi muslim yang lainnya untuk menumpahkan darahnya, untuk mengambil hartanya dan untuk menjatuhkan harga dirinya. Hadis ini diriwayatkan oleh alimah muslim. Para jemaah umrah yang dah mati oleh Allah Subhanahu Wa Taala hadis yang mulia ini berbicara tentang uh, larangan melakukan perkara-perkara yang bisa mengantarkan kepada permusuhan yang bisa mengantarkan kepada yang bisa mengantarkan kepada permusuhan uh, di antara sama Muslim, karena sama Muslim. Karena sama Muslim dianjurkan untuk saling mencintai. Karena sama Muslim dianjurkan untuk saling mencintai dan saling menjauhkan seluruh sebab-sebab yang bisa menimbulkan mereka bermusuhan. Oleh karenanya dalam hadis ini seluruh sebab-sebab yang bisa menimbulkan permusuhan dilarang oleh Nabi saw. Di awal hadis Nabi saw mengatakan, La tahasadu Janganlah kalian saling hasad di antara kalian. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan perkara-perkara yang lain seperti walatana najis. Janganlah kalian saling melakukan najis, tatkala berjualan, dan janganlah kalian saling bermusuhan dan janganlah kalian saling memboikot. Yang pertama diucapkan oleh Nabi saw adalah walatatahasadu. Janganlah kalian saling hasad, menghasad di antara kalian. Karena Allah alamiswab. Hasad merupakan penyakit yang berbahaya dan merupakan sebab timbulnya banyak permusuhan dan banyak problematika diantara Ya sesama muslim Yang me me mengantarkan timbulnya Segala macam permasalahan adalah hasad Oleh karenanya dikatakan bahwasannya hasad merupakan Dosa yang pertama kali terjadi di langit Dan dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi Adapun dosa yang pertama kali terjadi di atas muka bumi adalah hasadnya Qabil terhadap habil ya. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan kisah mereka berdua Ya tentang bagaimana uh, mereka berdua melakukan korban, kemudian kata Allah Subhanahu Wa Taala, fatoku fatoku bilamin ahadihima, walam yutaqabil min al aakhir, qaulala akutul an Ternyata Qabil dan Habil tadkala memberikan pengorbanan, satunya diterima, satunya tidak. Yang tidak diterima, hasad kepada yang diterima kurbannya. Maka dia mengatakan, la akutul aku akan bunuh engkau. Inilah ya, hasad dosa pertama kali terjadi. Di atas muka bumi adalah karena hasad Satunya korbannya diterima Satunya tidak, yang tidak diterima hasad kepada yang Korbannya diterima Akhirnya hasad ini mengantarkan kepada pembunuhan Demikian juga Dosa yang pertama kali terjadi di langit adalah Hasadnya iblis terhadap Adam alaihissalam Yang tadkala Adam alaihissalam dimuliakan Oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diciptakan dengan Kedua tangan Allah subhanahu wa ta'ala Diajarkan ilmu oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nama-nama seluruh benda Diajarkan kepada Nabi Adam Kemudian Allah Subhanahu wa taala merintahkan para malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam maka fasajadu illa iblis. Para malaikat seluruhnya sujud kecuali iblis, iblis tidak mau sujud. Maka Allah bertanya, "Ma mana aka antasjuda lima khalaqtu biyadaya?" Apa yang menghalangi engkau wahai iblis untuk sujud kepada Adam yang aku ciptakan dengan kedua tanganku? Jawaban iblis menunjukkan hasadnya dia, dia mengatakan, "Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada dia." hasad iblis hasad kepada adam alaihi salam khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin kau ciptakan aku dari api dan kau ciptakan dia dari tanah ya, iblis diciptakan sebelum adam alaihi iblis melihat tanah apa tanah jadi tin kemudian diciptakan jadi manusia tidak pantas untuk disujudi tidak pantas untuk disujudi oleh karenanya hasad merupakan sebab banyak masalah dan banyak kedzaliman iblis terjerumus dalam kekufuran Karena tidak mau sujud kepada Adam, dia rela masuk neraka daripada harus sujud kepada Adam. Luar biasa. Karena hasat ini kalau sudah masuk dalam diri seorang, maka bisa melakukan banyak hal. Dia nekat tersiksa. Yang penting dia ingin orang yang dihasati terjatuh. Ya, sebagaimana iblis dia rela dimasukkan dalam api neraka yang penting saya tidak mau sujud kepada Adam alaihis salam. Selepas itu iblis bersumpah La aqwiyan nahum ajma'in aku akan menyesatkan mereka semua. Apa makna hasad? Hasad, Ada kebanyakan ulama mengatakan, ya Tamani zawalil ni'mah anil, anil bayir. Namanya hasad, Adalah mengharapkan kenikmatan dari seorang hilang. Ini namanya hasad. Namun Syekhul Islam di temiya rahimahullah dalam fatwa menyebutkan, Seorang benci terhadap nikmat yang Allah berikan kepada orang lain, Ini sudah hasad. Ini sudah hasad. Jadi hasad, Ada tingkat-tingkatannya. Pertama, benci sekedar benci ada orang dapat beli mobil baru dia benci ada orang diberi kenikmatan oleh Allah dia benci bencinya itu sudah menunjukkan protes dia kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini sudah tingkatan hasad yang pertama tingkatan hasad yang lain dia berharap nikmat tersebut hilang dan berpindah kepada dirinya nikmat tersebut hilang dan berpindah kepada dirinya dan ketiga hasad yang paling parah kata para ulama adalah hasadnya iblis Hasatnya iblis itu apa? Ingin kenikmatan hilang dari Adam, meskipun kenikmatan tersebut tidak berpindah kepada dia. Ini menunjukkan kenapa buruknya hatinya. Buruknya hatinya. Sebagian orang ya ingin hasat. Yang penting dia hilang dari nikmat dari dia, meskipun tidak berpindah kepada saya. Pokoknya saya tidak mahu dia di atas kenikmatan. Ya, bukan tidak masih harus pindah sama dia enggak? Yang penting nikmat tersebut hilang dari dia, maka dia sudah puas. Jadi ini hasat yang paling buruk. Hasatnya iblis. Kali-kali para hadirah matilah subhanahu wa ta'ala, Masyarakat kalau timbul hidup dengan hasad yang satu hasad kepada yang lain, Yang ini hasad kepada yang lain, Maka kehidupan apa seperti ini? Ya Akan timbul dibalik hasad tersebut, Permusuhan, Pertengkaran, Saling menjatuhkan, Awalnya dari dari hasad. Awalnya dari hasad. Dan para ulama menyebutkan, Seorang tak kala hasad, Maka dia protes kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia protes terhadap pembagian Allah subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kenikmatan kepada si Bulan. Menurut dia, tidak pantas. Si Bulan mendapatkan kenikmatan. Bahkan sebagian ulama menyebutkan orang yang hasad menunjukkan dia sombong. Dia tidak hasad kepada orang yang dihasati. Kecuali karena ada sikap perendahan terhadap orang tersebut. Sebagaimana iblis? Iblis saat kala Adam disuruh sujud. Iblis saat kala disuruh sujud kepada Adam. Maka dia tidak mau. Dia seakan-akan menghinakan. Dia mengatakan apa? Ana khairun minhu. Aku lebih baik daripada dia. Kerana terkadang hasat timbul karena sikap perendahan terhadap orang lain. Anak Hayrun minhu kholak tani minaroh kholak tahu min tain. Aku lebih baik daripada dia. Aku diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Maka iblis tidak mau sujud kepada Adam. Demikian juga seorang terkadang melihat orang lain mendapat nikmat. karena kan saya harusnya lebih berhak daripada dia. Harusnya saya yang dikasih. Orang seperti dia aku dapat nikmat. Orang seperti dia aku dapat, uh, misalnya. Uh, dapat rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala Orang seperti model dia kok istrinya cantik Misalnya Kok istri saya biasa-biasa saja istri dia cantik Hasad sama istrinya Orang seperti dia kok Apa namanya Bisa laku tokonya Orang seperti dia kok dakwanya diterima Ini ini menunjukkan apa? Menunjukkan hasad, perendahan terhadap orang lain Oleh karena orang yang hasad Itu ada nominal kiber Ada uh, sesuatu Kesombongan dalam dalam dirinya sebagaimana sombongnya iblis sehingga merendahkan Nabi Adam alaihissalam. Para nabi rahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Namun yang jadi masalah hasad ini menggerogoti siapa saja. Oleh karena Syaikhul Islam Nujaimi dalam mujizatul menyebutkan layaklu jasadun min hasadin. Tidak ada satu jasad pun yang luput daripada hasad. Manusiawi seperti itu ingin ya, lihat orang mendapatkan kenikmatan dia hasad. Tidak ada satu jiwa pun yang selamat dari hasad. Akan tetapi Allah walakin al-Karim -al menyembunyikan walla ihm yubdi. Orang yang mulia akan menahan hasad tersebut. Adapun orang yang tercela akan menampakkan hasadnya. Dia akan melakukan konsekuensi dari hasadnya dengan minimal menjatuhkan orang tersebut. Di antara bentuk orang hasad sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibnu rahimahullah ini Kelihatannya sepele namun ini menunjukkan hasadnya seorang. Tatkala ada saudaranya. tatkala ada soda, saudaranya dijatuhkan. Dan dia tahu saudaranya tidak pantas untuk dijatuhkan. Maka ditanya kepada dia bagaimana menurut mutlan sifulan. Dia kayaknya gini, gini, gini. Kemudian jawaban dia Allah alam. Dia mengatakan saya tidak tahu. Harusnya dia bela. Harusnya apa dia? Dia bela. Namun kerana ada hasad terhadap saudaranya. Maka dia menjawab dengan jawaban ngambang, saya juga tidak tahu, wallahualam. Kenapa dia jawab dengan jawaban seperti itu? Karena dia hasad. Seandainya dia tidak hasad, dia akan bela saudaranya berhak untuk apa? Untuk dibela. Oh, tidak demikian. Kalaupun dia punya kesalahan, kebaikannya lebih banyak. Harusnya demikian. Tapi kalau dia ada hasad, dia mengatakan bagaimana menurut kesimpulan? bulan, wallahualam saya tidak tahu. Padahal dia tahu saudaranya tidak pantas untuk di direndahkan. Dan hasad ini muncul dari ee uh, Uh, antara seorang dengan yang lainnya, yang bersyarikat dalam satu kepentingan. Yang bersyarikat dalam satu kepentingan. Manusia, ingin dia mendominasi, ingin tidak ada yang menyamai dia. Dalam segala hal, ini sifat manusia. Oleh kerana timbul hasad antara, sering saya sampaikan, antara tukang becak dengan tukang becak. Tukang becak tidak akan hasad kepada dokter. Tahu diri dia, ngapain hasad sama apa tukang? <laughs> sama dokter. Dokternya kaya apapun, dia tidak hasad. Dia hasadnya sama tukang beca yang miskin sama dia. Cuma satunya tukang becanya banyak yang senang sama tukang beca ini. Maka hasad sama dia. Penjual buku hasad sama penjual? Penjual buku. Dia tidak hasad sama orang yang punya supermarket. Padahal yang supermarket kaya raya temannya penjual buku. Pas-pasan seperti dia. Cuma dia hasadnya sama yang penjual buku. Kenapa? Satu kepentingan. Sama-sama jualan buku. Apalagi jualan bukunya hadap hadapan Wah ini lebih parah lagi nih. Ini lebih parah-parah. Demikian juga dokter. Hasadnya kepada dokter. apalagi prakteknya sama-sama berdekatan. Kelihatan, sini dokternya ramai, sini kurang ramai. Ini akan timbul apa? Hasad. Ahlul Amwal, para pemilik harta hasad kepada pemilik harta. Demikian juga ahlul ilm, pemilik ilmu juga hasad, hasad kepada pemilik ilmu. Dai hasad kepada dai yang yang lainnya. Dai hasad dengan dai yang yang lainnya. Olehkahnya, para handi Ahmad s.w.t, meskipun seorang tidak ada yang selamat dari hasad. Meskipun mungkin seseorang hatinya bersih, biasanya tidak hasad. Namun sesekali akan terbetik hasad dalam dirinya. Sesekali akan terbetik hasad dalam dirinya. Terutama tak kena disebutkan tentang saudaranya. Oh si Fulan, Masya Allah, sekarang jadi kaya raya. Sekarang Masya Allah dia kawin lagi. Sekarang, macam-macam. Padahal dia tahu temannya itu dulu, waktu sekolah sama dia, nilainya rendah. Dia lebih tinggi. Maka akan nimbul apa? Hasad itu manusiawi. Namun jangan kita ikuti, kita lawan. Namun jangan kita ikuti, kita lawan. Al-Karim Yukfi. Seorang yang mulia, dia menyembunyikan dan dia tidak melakukan konsekuensi yang dituntut oleh hasad tersebut. Dia tidak menjatuhkan orang tersebut. Dia tidak merendahkan orang tersebut. Bahkan kalau saudaranya dijatuhkan, dia bela. Dia lawan. Dia lawan hasad yang timbul dalam dirinya. Oleh kerana kalau seorang Mulai rasa timbul hasad kepada dia akan bisa rasakan Seorang yang senantiasa mengecek dirinya Dia akan bisa rasakan hasad atau tidak Adapun orang yang tidak memperhatikan hatinya Dia cuek hasad atau tidak dia tidak pedulikan Tapi seorang yang perhatikan hatinya Setelah dia hasad dia sadar Oh saya sedang hasad Kalau dia merasa dirinya sedang hasad Maka pujilah orang yang dihasadi tersebut Nanya dia puji Masya Allah si fulan Masya Allah Masya Allah Alhamdulillah Dagangnya bagus Masya Allah orangnya jujur Dia puji orang tersebut supaya hasadnya hilang kalau perlu dia kunjungi orang tersebut, kalau perlu dia kasih hadiah kepada orang tersebut untuk menghilangkan apa? Hasatnya. Namun kalau dia diamkan, setan terus meniupkan hasat tersebut, akan meniupkan sehingga orang semakin apa? Seperti api dalam sekam. Para hadirin dihormati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana hasat adalah penyakit yang sangat berbahaya yang bisa menimbulkan banyak permasalahan. Karenanya saya ingatkan kepada para ikhwan, kalau para hadirin sekalian memiliki kenikmatan-kenikmatan Anugerah Allah berikan kepada antum Maka jangan sering diceritakan di hadapan umum Kalau ingin menyebutkan kenikmatan yang Allah berikan kepada antum Ucapkanlah secara global Alhamdulillah Allah beri nikmat kepada saya Secara umum saja Kalau ingin menceritakan secara detail Maka kepada orang yang antum percayai Yang antum siqahi Kenapa? Karena dikatakan Kullu Karena setiap orang yang memiliki kenikmatan Pasti ada yang hasad Bahkan dalam segala hal antum jangan cerita antum cerita sama orang. Oh istri saya masya Allah, istri saya soleha, hafal Quran masya Allah, masakannya enak. Yang antum ceritain yang dengar ini istrinya sudah enggak hafal Quran malah solat maka dia pun uh kurang ajar. <laughs> maka dia sedih sekali tetkahal mendengar cerita antum. Antum tidak sadar dia jadi hasad sama antum. Padahal orang ini mungkin ya, ya, yang istrinya enggak beres ini ternyata ternyata mungkin lebih hafal Quran daripada antum lebih kaya daripada antum, kali kenapa istri saya seperti ini? Kok bisa dapat istri seperti itu? Timbul hasad. Tambah antum sadari. Oleh karenanya eh uh, tatkala Nabi Yakub alaihi mengirim saudara-saudara Yusuf untuk pergi ke Mesir, dia mengatakan wadkhulū min abwābin mutafarriqah. Masuklah kalian dari pintu-pintu yang berbeda-beda. Mereka Sebelas orang mungkin badannya tegap-tegap Kalau jalan ramai-ramai akan orang hasad Ini siapa sebelas orang kok Bersaudara kok gagah-gagah semua Menarik perhatian bisa dimulkan Hasad atau Ain Oleh kanya Nabi Yaakob menyuruh anak mereka untuk berjalan Dari tempat yang berpisah-pisah Supaya kenikmatan tersebut tidak nampak Kita boleh Allah Subhanahu SWT berfirman Wa amma binikmati rabbika fahadith Adapun nikmat-nikmat Rabbmu Maka ucapkanlah, ceritakanlah Kita ceritakan secara global bisa atau kita ceritakan secara detail tapi kepada orang yang kita, sahabat kita. Alhamdulillah malam ini, Alhamdulillah. Allah berikan saya rezeki. Alhamdulillah saya baru beli mobil baru. Tapi kalau kita tidak cerita depan banyak orang, saya baru beli mobil baru. Apalagi kita sebarkan di Facebook. Kita sebarkan di Blackberry. Orang banyak yang hasad. Orang banyak hasad, mulai banyak curiga, mulai gibah. Dari mana duit dia dapat, bisa beli mobil baru? Nongkrong aja kok bisa beli mobil baru? Padahal dapat warisan. Orang tidak tahu dia dapat warisan. Oleh karenanya... Di antara hal yang perlu kita hindari, jangan terlalu pamer, ya. jangan terlalu uh, menyebutkan kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki secara detail. Kalau kita ingin sebutkan secara global, ya. kalau kenikmatan tersebut bisa menimbulkan hasad, maka kita jauhi, kita jauhi, agar orang tidak, agar kita menjaga hati saudara kita jangan sampai saudara kita hasad sama kita. Jadi ini dituntut. Kemudian barhadirahumallah Subhanahu Wa Taala, ingatlah percuma seorang itu hasad. Kalau antum hasad, maka antum renungkan bagaimana menderitanya seorang yang hasad. Orang yang hasad tidak akan merubah kondisi. Pertama dia protes kepada takdir Allah Subhanahu Seakan-akan Allah membagi rezeki tidak tidak pas. Masa dia dapat saya tidak. Ya. Maka dia protes terhadap terhadap rezeki yang Allah bagi-bagikan. Yang kedua, kebanyakan orang yang hasad tidak bisa merubah kondisi orang yang dihasati. Dia muhasad model manapun kalau Allah tentukan rezeki pada orang tersebut Tetap saja dapat rezeki. Seorang da'i yang hasad kepada da'i yang lain. Saat kalau da'i yang lain ternyata... Yang hadir banyak, maka dia pun hasad. Percuma. Kalau Allah mentakdirkan da'i tersebut... Diterima da'anya tetap aja berkembang. Meskipun dia hasad. Meskipun dia jatuhkan. Meskipun dia rendahkan. Tidak bermanfaat. Dia hanya mengumpulkan dosa yang banyak untuk dirinya. Dia hanya mentransferkan... ya, Kebaikan-kebaikannya kepada da'i tersebut. Ini yang kedua. Yang ketiga... Percuma antum hasad, antum hasad susah, menyusahkan diri, tidak bisa tidur. Mau tidur mikir orang kurang ajar orang tersebut. <laughs> jengkel. Hati dipenuhi dengan apa? Kejengkelan. Semakin orang tersebut diberi nikmat, semakin jengkel antum. Sementara orang tersebut tidak tahu kalau antum hasad. Dia santai-santai saja. Dia santai-santai rileks santai menjalankan kegiatannya sehari-hari, aktivitasnya sehari-hari, sementara antum yang harus menderita. Oleh karenanya dikatakan orang yang hasad yang paling pertama dia zalimi adalah dirinya sendiri. Yang pertama dia zalimi apa? Yang pertama dia siksa dirinya sendiri sebelum dia menyiksa orang yang hendak dia hasati. Nah menyiksa dirinya. Kemudian yang keempat, hendaknya Antum bersyukur kepada Allah. Antum percuma, Antum mengharapkan nikmat milik orang lain. Belum tentu kalau Antum memegang nikmat tersebut, Antum bisa menjalankan kewajiban bersyukur terhadap nikmat tersebut. Belum tentu. Antum bilang, waduh kenapa dia kaya, dia, kok saya punya motor, dia punya mobil. Ya, belum tentu ente punya mobil, ente kemudian ke ke masjid, belum tentu ente ikut pengajian, belum tentu antum kemudian jadi orang tawadhu, mungkin punya mobil sombong, mungkin punya mobil angkuh, ya. Mungkin punya mobil malah enggak pernah apa namanya? Enggak pernah ibadah. Kita enggak tahu. Dia misalnya, kenapa si fulan dakwahnya rame sedangkan saya tidak rame? Ya, khi kalau ente dakwahnya rame, belum tentu ente ikhlas. Ini tidak yang hadir sedikit mungkin lebih ikhlas. Kalau banyak mungkin sudah riak macam-macam, sudah sombong dan angku. Alhamdulillah, terima rezeki yang Allah berikan kepada antum. Antum dah berapa pun datang, alhamdulillah. Antum belum belum siap, mungkin belum siap hati antum untuk menerima kalau orang yang hadir banyak. Betapa banyak orang, betapa banyak orang yang jatuh karena terfitnah dengan banyaknya pengikut, sehingga akhirnya dia mengikuti selera pengikut, selera audiens. Audiens yang mau begini dia ikuti. Kalau enggak diikuti, dia bakalan ditinggalkan. Jiwanya belum siap memiliki pengikut yang banyak. Oleh karenanya renungkanlah firman Allah Subhanahu wa taala tentang kisah antara Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihi salam tatkala Nabi Khadir membunuh seorang anak kecil lagi bermain-main kemudian datanglah Nabi Khadir kemudian dipreteli kepalanya oleh Nabi Khadir alaihi Maka diingkari oleh Nabi Musa alaihi Apa jawaban Nabi Khadir? fa amal gulam fa kana abawahu mu'minain fakhashina ay wa kufra adapun anak yang saya bunuh ini kedua orang tuanya adalah orang beriman saya khawatir bahawasanya, anak ini akan menjermuskan kedua orang tuanya ke dalam apa ke zaliman dalam kemaksiatan inna ma'amwalakum wa auladakum fitnah sungguhnya anak-anak juga bisa difitnah bisa difitnah seperti ini oleh kerana seorang hendaknya dia bersyukur dengan apa yang Allah berikan kepada dia bisa jadi, kalau kenikmatan yang dia hasadi tersebut berpindah kepada dia dia tidak bisa menegakkan syukur nikmat tersebut maka dia terjerumus dalam kothaliman para hadirin yang amati ala subhanahu wa ta'ala Ini yang pertama dari wasiat Nabi s.a.w dia mengatakan hasadu. janganlah kalian saling hasad menghasati, karena hasad ini merupakan sumber banyak malapetaka, dan merupakan api, awal api dari Segala macam permusuhan. Kemudian Nabi SAW mengatakan. Wala Dan janganlah kalian melakukan saling melakukan najash. Najash adalah. Uh, tatkala terjadi jual beli misalnya di pasar. Kemudian. Ada seorang antum yang jual barang. Datanglah orang mulai menawar barang tersebut. Sekian, sekian, sekian. Misalnya. Mobil lah. Dia jual mobil. Saudara teman antum jual mobil. Dia dia pasang harga pertama 100 juta. Terutama pas lelang. Maka datang orang 105 juta. Kemudian datang lagi 107 juta. Antum ingin agar dia untung banyak. Antum bilang, saya 125 juta. Wah orang-orang kaget. Padahal Antum tidak ingin beli. Akhirnya orang lain terpancing. Ini mau berani nawar 125 juta. Kalau gitu saya 126 juta. Akhirnya terjadi dia jual beli. Antara teman Antum sama yang bayar 126 juta tersebut. Tatkala untuk mengatakan saya beli 125 juta dengan bukan niat untuk membeli, maka disebut dengan najas. Ini tidak diperbolehkan. Nah, karena ini yang merugikan penjual pembeli, merugikan apa? Pembeli. Oleh karenanya, orang yang melakukan najas ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia ingin menguntungkan menguntungkan penjual. Mungkin temannya dan yang lainnya. Yang kedua, dia bukan ingin menguntungkan penjual tapi ingin merugikan pembeli. Pembeli ini saya ingin merugikan dia. Maka ketika dia tahu pembeli ini ingin beli barang sama seseorang, maka dia pura, pura tawar dengan harga yang tinggi supaya pembelinya mengeluarkan uang yang yang banyak. Dia ingin memberi kemudaratan kepada pembeli. Ini dilarang dalam syariat. Paling katanya najasy ya, bisa karena ingin menguntungkan penjual dan bisa juga dalam rangka untuk merugikan pembeli atau dua-duanya sekalian, menguntungkan penjual dan merugikan apa? Pembeli. Bagaimana kalau terjadi jual beli ini? Ada seorang penjual Jual barang. Kemudian ada seorang melakukan najas. Dia menawarkan dengan harga yang tinggi. Ternyata dia tidak beli. Akhirnya orang lain terpancing. Orang lain terpancing. Dan ini. Ya sering ini. Orang-orang menjual lelang ini. Kerjasama sama penjahat. Jadi dia jual hatar barang. Ada penjahat berapa orang yang. Seakan-akan apa. Teman-temannya. Seakan-akan menggambarkan. bahwasanya barang tersebut mahal. Oh saya sekian. Oh saya sekian. Orang yang, yang lain terpancing. Waduh. Luar biasa orang rebut-rebutan. Padahal temannya semua, dia sudah bayar sebelumnya. Kamu ini tawar sekian, apa tawar sekian, tawar sekian. Dan ini orang, para penjual yang lain, para calon pembeli, para calon pembeli ter terpedaya. Akhirnya rela membeli dengan harga yang yang mahal. Jika telah terjadi, terlanjur terjadi jual beli seperti ini, bagaimana hukumnya? Dan ketahuan, asalnya hukumnya haram seperti ini. Kalau ketahuan ternyata terjadi najas, maka kembali kepada pembeli, dia boleh Meneruskan jual belinya Atau dia kembalikan itu hak dia Karena dia yang dizalimi Dia yang dizalimi Kalau dia rido dengan kotaliman tersebut Dia bilang, apa-apalah biar sekian tak jadi masalah Maka jual belinya berlanjut Tetap yang melakukan najis Tetap berdosa Tetap berdosa karena menipu Kemudian Nabi SAW mengatakan Dan janganlah kalian saling bermusuhan ya. Janganlah kalian saling permusuhan. Sama muslim berusaha untuk menghilangkan api-api permusuhan. Segala perkara yang bisa menyulut api permusuhan maka dihindari. Maka dihindari. Oleh karena saling mencintai di antara sama muslim merupakan ibadah yang luar biasa. Salah Rasulullah mengatakan, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Dan kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Oleh karena saling mencintai di antara sama muslim ibadah yang mulia. Dan permusuhan di antara sama muslim adalah Perkara yang sangat dibenci oleh Allah SWT Sangat dibenci oleh Allah SWT Oleh karena sebagaimana pernah saya sampaikan Dusta tidak diperbolehkan dalam syariat Kecuali tiga Dusta dalam peperangan Kemudian dusta karena perkataan antara suami istri Yang menimbulkan rasa cinta di antara mereka berdua Dan yang ketiga dusta Dalam rangka untuk mendamaikan dua yang bersengketa Kenapa? Karena persengketaan dibenci dalam syariat Kalau sudah bersengketa satu orang dengan yang lainnya maka musibah yang datang. Kalau satu dengan satu masih mending. Kalau satu punya bolo satu punya bolo, kelompok dengan kelompok. RT dengan RT bermusuhan. Ya. Sama Padahal sama muslim. Padahal sama muslim. Partai dengan partai bermusuhan padahal sama muslim. Yang ambil keuntungan apa orang kafir? Orang kafir yang mengambil keuntungan. Bermulanya dari mana? Dari hasad. Bermulanya dari hasad. Dia tidak pantas jadi pemimpin, saya yang pantas. Dari hasad seperti itu. Seorang, setiap orang memikirkan egonya Sehingga mengorbankan Islam Memikirkan egonya Saya yang harus jadi pemimpin Saya yang harus jadi didepankan Islam yang jadi korban Rakyat yang bingung jadi jadi korban Oleh karena seandainya Kalau permusuhan cuma satu dengan satu orang Masih mending Ini pun sudah dibenci oleh Allah SWT Bagaimana kalau kelompok dengan kelompok RT dengan RT, partai dengan partai Kabupaten dengan kabupaten ya? Maka ini perkara yang hendaknya di Hindari segala perkara yang menimbulkan permusuhan Maka hendaknya di, dijauhi Kemudian Nabi SAW mengatakan Wala baru. Dan janganlah kalian saling Membelakangi diri Orang ketemu dengan temannya maka dia pun balik belakang Sekarang akan ketemu syaitan Sekarang akan ketemu apa? Ketemu syaitan Dan ini terjadi, terjadi Dia ketemu orang kafir masih bisa cuek Masih bisa Senyum sama orang kafir Tapi terhadap saudaranya yang sama muslim terkadang dia sangat benci, sangat benci. sampai ada yang tidak mau menyalami, tidak ada yang ada yang tidak mau menyalami, ketemu tidak mau menyalami. kenapa? hukum asa, asalnya karena hasad. terkadang demikian. ustadznya hasad sama ustadz yang lain. cuma hasad tersebut dibungkusi dengan macam-macam. oh ini adalah perkara manhaj, oh ini adalah perkara agama. kita benci saudara kita karena Allah, bukan mencintai karena Allah, benci karena Allah subhanahu wa taala. tidak memberi salam kepada saudaranya sampai ada teman saya yang menyalami saudaranya assalamualaikum tidak dijawab assalamualaikum tidak dijawab <laughs> dia kencengin motor assalamualaikum waalaikumsalam terpaksa dijawab waalaikumsalam diakhih apakah seperti ini yang di kehidupan kaum muslimin ya, sampai salam saya tidak mau mau menjawab salam tidak mau permasalahan dipermasalahkan permasalahan sepele kalau selainnya permasalahan syirik permasalahan bid'ah yang yang disepakati oleh para ulama ini perkara masalah hilafia, perkara-perkara spele yang dibesar-besarkan oleh syaitan, dibesar-besarkan oleh oleh syaitan. Yang kebanyakannya muncul karena hasad, hasad yang dihiasi dengan berbagai macam hiasan, sehingga orang tetakalah mempraktekkan hal ini tidak ingin tidak ingin menyalami atau tidak membalas salam seakan-akan karena agama, karena Allah. Oleh kerana Islam SAW menyebutkan dalam majelis fatwa kebanyakan hajar, boycott yang dilakukan bukan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini zaman beliau. Beliau menyimpulkan demikian. Kebanyakan hajar, praktek boikot, tidak memberi salam, tidak menjawab salam, kebanyakannya dilakukan bukan karena Allah Subhanahu Wataala, tapi karena urusan duniawi yang dibungkus dengan dengan agama, yang dibungkus dengan agama. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Walaya biqba'zukum ala bayi ibad dan janganlah salah seorang dari kalian menjual di atas penjualan saudaranya. Bagaimana bentuknya? Begini bentuknya. Contohnya, seorang sudah sepakat sama orang lain akan membeli barang. Saya akan beli rumah kamu, kita ketemu tiga hari lagi. Rumah kamu berapa kamu jual? Saya jual rumah saya 250 juta. Taip, tiga hari lagi kita ketemu. Rupanya ada seorang lain yang mendengar jual beli ini. Maka dia mau menawarkan rumah dengan tipe yang sama dengan harga yang lebih murah. Sebelum datang jatuh tempo tiga hari, dia datang menemui calon pembeli ini. Kamu mau, mau jual, beli rumah dari Si Fulan? Oh, kemahalan. Beli sama saya aja. Beli sama saya aja. Lebih apa? Lebih murah. Padahal orang tersebut tidak menipu, dia jual dengan harga apa ya? Harga yang pasaran, harga yang pasaran. Berbeda kalau dijual dengan harga yang di luar pasaran, maka Si Fulan hanya menasihati, "Oh, kamu tertipu. Itu terlalu mahal." Tapi kalau dia jual dengan harga pasaran, kemudian Si Fulan akhirnya menawarkan penjualan dia yang lebih murah di sedikit saja. Ini tidak diperbolehkan. Kecuali kalau sudah terjadi dia tidak setuju, lain cerita. Kalau kemudian dia sudah menawarkan, kemudian tidak cocok, maka silakan dia masuk dalam penjual beli, jual beli tersebut. Adapun saudaranya masih belum bertemu, masih belum uh, ini, maka kemudian dia masuk dalam jual beli tersebut, maka ini bisa menimbulkan permusuhan. Seandainya penjual tersebut tahu bahwasanya dia masuk dalam urusan mereka berdua, maka penjual tadi akan marah. Dan akan menimbulkan permusuhan di antara mereka berdua. Sebagaimana juga yang lebih parah, seorang... Sudah terjadi jual-beli dan sudah sah. Sudah terjadi jual-beli dan sudah sah. Sudah sama-sama rido. Kemudian datang orang lain mengatakan, kenapa kamu beli dari dia? Mobil Beli dari saya mobil, lebih murah. Akhirnya dia pun membatalkan perjual-jual beli tersebut. Ini merugikan penjual. Merugikan apa? Penjual. Terkadang uangnya sudah terlanjur dipakai. Terkadang tadinya ada pembeli lain. Akhirnya jadi gagal gara-gara dia beli. Setelah dia beli, dia batalkan. Gara-gara apa? Ada masuk orang ketiga. Yang menjual di atas penjualan saudaranya. Ini tidak diperbolehkan dalam syariat dan hukumnya haram. Ya, demikian juga. wala Walayusawimil muslim ala sawmi akhihi. Seorang tidak boleh menawar di atas penawaran saudaranya. Ini pun tidak boleh. Seorang sedang menawar barang. Kemudian sudah kelihatan setuju. Tahu-tahu misalnya berapa mobil ini. Sudah saya beli. Kamu jual berapa? 20 ribu. Ya saya setuju dengan apa? 20 juta. Atau 100 juta. Mobil jual berapa? 100 juta. Saya setuju. Oke. Okay. Setuju dengan penawaran tersebut, meskipun belum terjadi apa? Transaksi. Besok kita datang. Ternyata ada orang datang mengatakan kepada penjual, saya mau beli dengan harga 120 juta. Lebih mahal daripada orang tadi. Ini berarti apa? Menawar di atas penawaran apa? Saudaranya. Kalau tadi menjual di atas penjualan saudaranya, enggak. Sekarang menawar di atas penawaran saudaranya. Ini pun hukumnya haram. Demikian juga kata Nabi SAW, Wala yakhtibur rojulu ala khidbati akhihi. Seorang tidak boleh melamar di atas lamaran saudaranya, tidak boleh. Ini tatkala kata para ulama, tatkala kelihatan sudah mulai cenderung lamaran tersebut seorang laki maju kepada keluarga uh, wanita, kemudian mulai mulai cocok, mulai pembicaraan masalah mahar. Ini berarti sudah ada ada ada, con, ada kecondongan. Kalau sudah bicara mulai mahar, maharnya berapa? Kira-kira kamu kasih mahar berapa? Kira-kira pernikahannya di mana? Pembicaraan ini menunjukkan calon mertua sudah mulai setuju dengan apa? Dengan uh, seorang lelaki yang melamar. Maka tak kalah demikian, maka tidak boleh orang lain kemudian datang mengatakan saya kasih mar lebih tinggi, saya lebih tampan, saya lebih ini, lebih kaya. Maka ini namanya melamar di atas lamaran saudaranya. Ah ini jadi gagala yang pertama. Jadi terjadi kasus-kasus seperti ini. Kita hadapi sendiri bagaimana? Seorang ikhwan yang dia melamar di atas lamaran saudaranya bermusuhan sampai sekarang. Padahal sama-sama ngaji, sama-sama jenggotan, artinya sama-sama sama-sama tahu agama, tapi masalah ini tidak bisa jadi disepelekan. Bermusuhan sampai sekarang, sampai detik ini bermusuhan. Oleh kerana masalah seperti ini jangan disepelekan dan permusuhan dibenci, dibenci dalam syariat. Nabi saw mengatakan selanjutnya, <coughs> wakunu ibadah Allah ikhwanah. Jadikanlah kalian, jadilah kalian ikhwanah uh, ibadah Allah ikhwanah. Hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Kita berusaha bersaudara dengan yang lainnya, menjaga perasaannya. Kemudian kata Nabi saw, al muslim akul muslim. Seorang Muslim saudara bagi yang lainnya. Ya, la ya Jangan dia zulimi saudaranya. Jangan dia zulimi. Jauhilah segala kezaliman terhadap saudara. Dan jangan dia tinggalkan, terlantarkan. Khuzlan artinya seorang saudara. tatkala membutuhkan bantuan kita. tatkala dia lagi butuhkan bantuan kita, kita tinggalkan. Kita cuekin. Ini adalah kita melakukan khuzlan kepada dia. Ini dalam syariat. Saudara kita, tatkala butuh bantuan. Mendesak, maka kita berusaha membantunya. Butuh pertolongan, maka kita berusaha menolongnya. Bukan malah kita tinggalkan. Ya... Apalagi sebelumnya kita telah berjanji akan menolongnya, ternyata kita berkhianat. Kemudian Nabi saw mengatakan, Walayakzibuhu dan jangan dia berusaha kepadanya. Walayakiruhu. Perhatikan ini, kata Nabi, jangan dia hina saudaranya, jangan dia rendahkan saudaranya. Nabi mengatakan, Ataqwaahuna. Bahasanya ketakwaan di sini Di dada. sampai tiga kali Nabi mengatakan, Ataqwaahuna, Ataqwaahuna, Ataqwaahuna. Seorang jangan sampai merendahkan orang lain. Kenapa dia merendahkan saudaranya? Apakah dia merasa lebih bertakur daripada saudaranya? Ini seorang tidak akan pernah tahu. Apakah dia lebih bertakur daripada saudaranya? Belum tentu. Karena seorang hanya bisa menilai dohirnya. Antum sekarang misalnya, sholat lima waktu di masjid terus. Sementara saudara Antum mungkin sholatnya di rumah. Antum menghina, merendahkan dia. Belum tentu Antum lebih bertakur daripada dia. Taruhlah dia salah. Dia sholat lima waktu di rumah, tidak ke masjid. Bisa jadi ada amalan-amalan dia yang luar biasa. yang Antum tidak tahu. Misalnya dia tidak pernah hasad. Luar biasa amalan tidak pernah hasad. Seorang dijamin masuk surga gara-gara tidak hasad. Atau ternyata dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Dia mungkin sholat jamahnya pas-pasan. Tetapi baktinya kepada orang tua luar biasa. Ada amalan lain yang lebih lebih hebat yang Antum tidak ketahui. Oleh karena kenapa Antum merendahkan dia? Kata Nabi, hauna, Takwa tempatnya di hati. Apa sebab Antum? Untuk merendahkan dia. Apakah antum tahu bahwasanya takwa antum lebih hebat daripada dia? Padahal Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa di antara kalian. Oleh karenanya Takala Al Hasan Al Basri ditanya tentang makna zuhud. Maka Al Hasan Al Basri mengatakan, zuhud adalah seorang keluar dari rumahnya, dia dan dia tidak bertemu dengan seorang pun kecuali dia menganggap orang tersebut lebih baik daripada dirinya. Inilah zuhud yang hakiki. Dia tidak merasa dirinya tinggi. Dan ini kenyataan. Kita tidak pernah tahu bagaimana ukuran kadar keimanan orang yang kita ketemui. Kita enggak, karena kita hanya bisa menilai zahirnya. Adapun batin seorang kita tidak tahu. Kalau antum tahu bahawasanya takwa antum lebih tinggi daripada dia, itu pun tidak pantas bagi antum untuk merendahkannya. Bagaimana lagi kalau antum tidak tahu takwa antum lebih tinggi daripada takwa? Takwa dia. Oleh karena tidak ada sebab bagi antum untuk merendahkan saudara antum. Bolehlah antum orang yang rajin ikut pengajian. Bolehlah antum Masya Allah penampilannya Islami. Bolehlah antum misalnya uh, solatnya luar biasa. Sementara saudara antum tidak seperti. Tapi antum jangan rendahkan, belum tentu. Antum lebih bertakwa daripada dia, belum tentu. Belum tentu. Keikhlasan antum tidak tahu. Antum tidak tahu kadar keikhlasan antum jika dibandingkan dengan keikhlasan dia. Lihat bagaimana seorang bisa masuk surga gara-gara menghilangkan gangguan dari jalan. Kenapa keikhlasannya? Bagaimana seorang wanita yang kemudian minumkan air kepada seekor anjing dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya ataqwa ahuna, ha takwa tempatnya di hati. karenanya jangan sampai antum merendahkan orang lain bersama saudara Muslim. Kemudian kata Nabi saw menegaskan, bihasbi imri im min al an yakhir aqahul muslim. Bihasbi imri im min al shari an yakhir an yakhir aqahul muslim. Cukuplah seorang melakukan keburukan jika dia merendahkan saudaranya. Cukup ini merupakan keburukan. Seandainya tidak dia zolimi, seandainya tidak dia gibahi. Seandainya tidak dia pukul, tidak dia ambil hartanya. Cukup dia merendahkan saja, ini sudah buruk, kata Nabi Alaihi Wasallam. Tidak bantah seorang merendahkan orang lain. Oleh karena ikhwan, ini sangat penting tak kala uh, dalam bentuk kerjasama. Kita disuruh berusaha untuk kerjasama di antara sama muslim. Oleh karena Nabi Alaihi Wasallam mengajarkan bagaimana solat berjamaah, rapi, ya. Ada pimpinannya, ada imamnya, maka yang lain berusaha untuk taat, ya. Ada kerjasama. Terutama dalam satu pondok misalnya. Dalam satu sekolah. Dalam satu yayasan. Maka ini jangan sampai ada sikap merendahkan kepada yang lain. Masing-masing dari anggota yayasan. Masing-masing dari anggota pondok. Masing-masing dari anggota misalnya perkumpulan. Menghargai yang lain. Dan merasa bahwasannya saudaranya punya andil. Punya peran dalam berkembangnya yayasan ini. Dalam berkembangnya sekolah ini. Ya. Seorang mudir. Seorang direktur. Juga menghargai tukang sabunnya misalnya. Kalau tidak ada tukang sabun, bagaimana pondok ini. Dia menghargai. Semua kerjaan, ya, segala lini dalam pondok tersebut. Jadi ini sangat penting dalam kerjasama. Namun kalau sudah timbul, apa sih kerjaan dia? Nah, ini kalau sudah timbul seperti ini, bisa menimbulkan apa kerusakan dan hilangnya kesolidan dalam dalam kerjasama. Oleh karinya merupakan keburukan seorang menendahkan saudaranya yang lain. Kemudian kata Nabi saw. Setiap Muslim diharamkan bagi yang lain untuk menumpahkan darahnya, darah saudaranya, untuk merampas harta saudaranya dan untuk menjatuhkan harga diri saudaranya. Ya Ikhwan, perkataan ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala Haji Wada, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, al-Muslim alal-Muslim haram, seorang Muslim terhadap Muslim yang lain haram. Damuhu, wa maluhu wa irduhu. Darahnya haram, hartanya haram, tidak boleh diambil dan harga dirinya. Orang mungkin tidak membunuh saudaranya, mungkin. Orang mungkin tidak mencuri saudaranya, tapi sering menjatuhkan harga diri saudaranya. Ingat, sebagaimana darah tidak boleh ditumpahkan, hukumnya haram. Sebagaimana harta tidak boleh dicuri, hukumnya haram. Demikian juga harga diri tidak boleh dijatuhkan, hukumnya haram. Seorang tidak boleh sengaja menjatuhkan harga diri saudaranya. Kita lanjutkan hadis berikutnya, masih ada waktu. Hadis yang ke-36. Hadis yang cukup panjang. InsyaAllah kita jelaskan secara singkat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu r.a. Dari Rasulullah s.a.w. Beliau berkata. Man nafasaan mu'minin kurbatan min kurabi dunia. Nafasallahu anhu kurbatan min kurabi. Yawmal qiyamah. Barang siapa yang meringankan. ya Beban atau penderitaan seorang mu'min di dunia. Maka Allah akan meringankan bebannya. Penderitaannya di akhirat kelak. Pada hari kiamat. Wa man yassara al-mu'sirin yassarallahu alayhi fid dunya wal akhirah. Barang siapa memudahkan seorang yang kesulitan dalam bayar utang, maka Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Wa man satara musliman satarallahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutup aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Wallahu fi auni al-abdi ma al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong seorang hamba Selama seorang hamba menolong saudaranya. Wamansalah katori konyal tamisufih ilman sahal Allahulahubih torikon ilal jannah. Barangsiapa yang menempuh satu jalan dalam rangka untuk mencari ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju surga. Wamajalah sukaumun fi baitin min buyuulillah yataluna kitab wa yatada rasulna hubainahum tidaklah satu kaum. Mereka duduk di salah satu masjid Allah subhanahu wa taala. Mereka membaca Al Quran, kemudian mempelajari isi Al Quran illa nazalat alayhi musakinah kecuali akan turun kepada mereka ketenangan waghasiyat rahmah dan akan diliputi oleh rahmat wa hafat malaikah dan para malaikat akan meliputi mereka wa dhakarahumullahu fiman dan Allah akan menyebut-nyebut mereka kepada makhluk yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wa man bat'a bihi lam yusri' bihi nasabuh barang siapa yang amalannya lambat maka nasabnya tidak akan mempercepat dia hadis ini dilewatkan oleh imam muslim. Para hadis yang panjang ini menjelaskan tentang kaidah yang sangat agung aljazaa' min jinsil amal. Bahwasanya balasan sesuai dengan perbuatan. Terlalu banyak dalil yang menunjukkan akan hal ini, balasan sesuai dengan perbuatan. Sebagai contoh Nabi mengatakan man an mu'minin qurbatan min kurabiddunya, nafasallahu anhu qurbatan min kurabi yaumil kiamah. Barang siapa yang meringankan kesulitan seorang muslim di dunia, seorang mu'min di dunia Maka Allah akan hilangkan kesulitan tersebut di akhirat. Pada hari kiamat. Dan tentunya. Kesulitan yang dihadapi di akhirat kelak. Jauh lebih sulit daripada di dunia. Di dunia kesulitan apa sih? Nah, sulit sesulit apapun masih bisa dihadapi oleh seorang muslim. Tapi penderitaan dan kesulitan di akhirat. Maka sangat berat. Dan. Al-jazah minjisil amal. Balasan sesuai dengan perbuatan. Barang siapa yang meringankan penderitaan seorang. Meringankan kesulitan seorang. Allah akan ringankan kesulitannya di akhirat. Barang siapa yang menghilangkan secara sempurna kesulitan seorang seseorang, Allah akan hilangkan juga kesulitannya secara sempurna di akhirat kelak. Jadi kita tahu bahwasanya kondisi di akhirat bukanlah perkara yang mudah. Di padang mahsyar perkaranya sudah sulit. Matahari diturunkan dengan, jar dengan jarak 1 mil, sangat panas manusia bersucuran keringat dan terlalu banyak kesulitan yang dihadapi pada di akhirat kelak. Di kuburan sudah kesulitan. Kemudian tadkala dibangkitkan dalam keadaan sulit. dihisap oleh Allah dalam keadaan sulit. Ditimbang oleh Allah dalam keadaan sulit. Ya. Berjalan di atas sirat juga dalam keadaan sulit. Oleh kerana barang siapa yang meringankan kesulitan saudaranya di dunia, Allah akan meringankan kesulitannya di akhirat. Dan barang siapa yang menghilangkan kesulitan tersebut, Allah akan hilangkan kesulitannya di di akhirat. Dari sini para hadirin rahmatin wa taala Seorang berusaha tadkala membantu orang lain, ya, Cari saudara-saudaranya yang benar-benar dalam keadaan kesulitan. Artinya berusaha cari yang semakin dalam keadaan sulit, semakin berusaha kita bantu. Ya. Karena saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Ada yang kesulitannya sangat parah, ada yang sangat berbahaya, ada yang sangat apa namanya gawat. Maka kita berusaha menghilangkan kesulitan. Semakin gawatnya kesulitan yang dia hadapi, maka semakin besar kesulitan yang akan diangkat oleh Allah dari kita pada hari kiamat kelak. Kemudian kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. وَمَنْ يَسَرَ عَلَى مُؤْسِرٍ يَسَرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي دُّنْيَ وَالْأَخِرَةِ Barang siapa yang meringankan seorang yang mu'usir, seorang mu'usir adalah seorang yang terlilit hutang. Dan dia sulit untuk membayar hutang tersebut. Dia tidak punya uang untuk membayar hutang. Misalnya dia hutang sama kita, maka apa yang kita lakukan? Kita tagih, biasa. Kita boleh menagih hutang kita dan ini tidak tercelak. Bahkan seorang yang memulik, orang lain berhutang sama dia, maka hendaknya dia tagih, jangan dibiarkan tidak ditagih di antara kebaikan kita kepada dia kita tagih. Karena kalau dia tidak ditagih, ya, maka akan jadi beban bagi dia di akhirat kelak. Jadi beban bagi dia di akhirat kelak. Oleh karena jangan pernah malu untuk menagih hutang. Yang jadi masalah kesalahan dari dua belah pihak. Yang berhutang cuek-cuek saja seakan-akan tidak punya hutang. Ketemu senyum-senyum saja, ya. Kayak enggak ada masalah. Terus yang punya yang yang, yang, yang si piutang juga tidak pernah naging, enggak enak terus. Waduh saya mau naging enggak enak. Eh. Akhirnya dua-duanya ini hutang tidak terbayarkan. Salah dari dua belah pihak yang menghutangkan juga tidak pernah lagi karena malu, yang berhutang juga cuek seakan-akan tidak punya masalah. Oleh karenanya harus dirubah kebiasaan seperti ini. Di antara hal yang sering salah dilakukan oleh para ikhwan, saya tidak mengatakan kepada orang umum bahkan orang, orang mungkin praktekan. Banyak para ikhwan tadkala berhutang tidak dicatat, padahal dicatat hukumnya sunnah dapat pahala bukan karena bukan karena saya percaya saya sama enggak. Meskipun percaya catat. Bahkan Allah menurunkan ayat tentang masalah Dein, hutang piutang ayat terpanjang dalam Al-Quran. Di di, peng, di penghujung surat Al-Baqarah. Karena tidak dicatatnya ini, ini jadi masalah nanti kadang-kadang. Kenapa? Tidak tercatat sehingga tidak tercatat, seakan-akan tidak ada. Tapi kalau dicatat, kamu simpan selembaran, saya kopi selembaran. Bawa kopinya. Taruh di dompetmu. Setiap <laughs> hari buka dompet, wah saya punya hutang. Jadi ingat. Ini sunnah yang ditinggalkan oleh banyak orang. Oleh kerananya berusaha tak Ya, Meskipun apalagi orang baru kita baru kenal. Tidak pernah berinteraksi keuangan sebelumnya. Beda kalau saudara kita yang mungkin sering berinteraksi keuangan. Kita sudah tahu amanahnya. Itu pun tetap disunahkan untuk dicatat. Apalagi kita baru kenal. Biasanya kenal pengajian. Baru interaksi keuangan sekarang. Maka jangan lupa untuk dicatat. Kalau perlu ada materi. Bila perlu lebih baik. Ini dianjurkan dalam Al-Quran. Nah, kemudian setelah itu jangan malu untuk menagih. Jangan malu untuk menagih. Kalau ternyata saudara kita ya kelihatan hidupnya tentram. kemudian uangnya ada maka kita tagih. Itu hak kita. Tapi kalau ternyata kita tagih dalam keadaan sulit, namanya orang, namanya saudara kita dalam keadaan sulit. Allah berfirman wa in kana du'a usratin fanadhira ila maisara wa anta saddaku Kalau kita mau nagih saudara kita di dalam keadaan sulit, maka Allah berikan dua pilihan. Zu'osratin fana ziratun ilmaya syara. Kalau dia dalam keadaan sulit, maka pilihan pertama atau diantara satu-satu dari dua pilihan, tunggulah sampai dia dalam keadaan lapang. Kita tunda ya sudah. Jatuh tempohnya bulan ini kita tunda dua bulan lagi. Kata dia, insyaallah dua bulan lagi saya dapat rezeki Ya sudah, tidak apa. apa Dua bulan lagi baru kamu lunasi. Atau yang lebih baik kata Allah, wa antasadaku khairul lakum dan kau sedekahkan lebih baik. Kau sedekahkan lebih baik. Ya sudah, saya lunaskan sudah. Subhanallah. Betapa bahagianya orang terlilit utang tiba-tiba dia mengatakan. Oh, Ya ikhwan, orang antum saya rasa Sebagian antum sudah pernah merasakan Atau kebanyakan kita pernah merasakan Bagaimana sedihnya orang yang berhutang Ya kecuali orang yang cuek ya Bagaimana kalau saya mati utang saya belum dibayar Pening dia mikirkan utang dia Bagaimana saya bisa melalui utang Bagaimana muka saya saya taruh di depan saudara saya Sementara saya belum utang Dan banyak orang akhirnya terjerumus dalam dosa-dosa Sering bohong Oh ya saya akan bayar besok ternyata enggak Oh saya mau bayar sekian ternyata kurang daripada yang dijanjikan. Dalam hadis disebutkan hal ini. Orang yang berhutang terjerumus dalam apa? Kedusunan kedusunan. Tetkalah seorang dalam keadaan sulit, hutangnya banyak, tahu-tahu anaknya sakit. Kemudian antum datangnya sudah hutang saya lunasin, tidak jadi masalah. Nih buat anakmu, betapa bahagia dia, betapa gembiranya dia. Minimal kalau antum tidak melunaskan hutang antum, tidak antum ikhlas. Kalau antum bilangnya sudah, nanti kalau antum lapang antum baru bayar. Maka ya. seorang tetkalah berhutang ingat dia ya, juga akan disidang oleh Allah dia akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala maka hendaknya dia niatkan untuk membayar jangan dia mengambil uang harta orang lain dalam rangka niat untuk tidak dibayar para hadirin rahimati wa subhanahu wa taala tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan barang siapa yang e, memberi keringanan kepada orang yang berutang kepada dia maka Allah akan meringankan urusannya di dunia dan di akhirat وَمَنْ سَطَرَ مُسْلِمَنْ سَطَرَهُ اللَّهُ dunia دُّنْيَا وَالْأَخِرَةِ Barang siapa yang menutup aib saudaranya, maka Allah akan menutup aib dia di dunia dan di akhirat. Ya ikhwan, manusia ada dua model. Ada seorang, model pertama seorang dikenal dengan baik. Orang ini baik, secara umum dia baik. Rajin ke masjid, rajin sholat, rajin baca Qur'an. Orang ini orang soleh. Ya. Maka orang seperti ini, kalau dia melakukan kekurangan, melakukan kesalahan, dan kebetulan mata kita melihat kesalahan yang dia lakukan, atau sampai kepada kita berita kesalahan yang dia lakukan maka tidak boleh kita umbar aib dia. Pertama tidak boleh kita umbar. Yang kedua kalau kita tutup maka aib kita kita juga punya aib banyak. Kebetulan saja tidak ketahuan. Kalau kita tutup aib dia maka Allah akan tutup aib kita di dunia sebelum di akhirat. Dan di akhirat kita lebih butuh untuk ditutup aib aib kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Model orang kedua, orang yang tidak malu melakukan kemaksiatan, bermujahar atau menampakkan kemaksiatan yang dilakukan. Di hadapan banyak orang maka orang seperti ini Tidak perlu kita tutup apa? Aibnya Tidak perlu Terutama kalau kita menutup aibnya akan bisa menimbulkan bahaya Kita ceritakan aibnya Kalau memang ada masalahnya Tapi kita berbicara tentang saudara kita sama muslim Yang kita tahu bahasanya asalnya orang ini orang baik Terkadang melakukan kesalahan Orang pasti punya kesalahannya Ikhwan Ada orang luar biasa Baca Qur'annya luar biasa Kemudian sodakannya luar biasa Tapi dia lemah dalam masalah wanita Jatuh dalam masalah wanita dia tidak bisa jaga pandangannya. Dia punya hubungan dengan perempuan yang tidak halal bagi dia. Ada orang lemah dari sisi ini. Maka bukan bukan tugas kita kemudian mengumbar ip dia. Oh orang itu percuma salat, percuma jenggotnya panjang tapi tidak bisa tundukkan pandangannya. Eh dia punya kelemahan di sisi ini. Sebagaimana Antum punya kelemahan di sisi yang lain? Ada orang punya kelemahan juga seperti, dalam masalah uang misalnya. Masalah uang. Dia masuk dalam hal yang lain, dia amanah. Tapi dalam masalah uang dia sulit untuk untuk bisa amanah. Terkadang dia hutang tidak dibayar, ditunda. Maka bukan saatnya untuk untuk mengumbar ya, keburukan keburukan dia. Kecuali kalau penipu, memang pemain pinjam uang tidak pernah bayar, pinjam sini, pinjam sini, pinjam terus yang tidak pernah bayar dan memang tidak punya niat membayar. Maka orang seperti ini perlu diperingatkan. Oleh kerana para hadis yang subhanahu wa taala. Barang siapa yang membuka, eh, menutup aib seorang, maka Allah akan tutup aibnya. Sebaliknya barang siapa yang buka aib saudaranya dan ini terjadi ikhwan. Orang yang hobinya cari aib saudaranya. Dibener-bener ditelusuri, ditelusuri Facebooknya ditelusuri tulisan-tulisannya, benar-benar dicari. Bukan aib yang tersebar orang semua tahu, ini tidak apa-apa kita kita banta sebagai dalam bentuk nasihat. Tapi enggak dicari-cari, ditelusuri. Dicari hubungan dia dengan si fulan, dicari benar-benar dicari kemudian dibongkar. Maka ini tidak diperbolehkan. Barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, Allah akan bongkar aibnya meskipun dia semuanya dalam rumah ibunya. Di dunia, terlebih lagi di di akhirat. Dan terlalu banyak kenyataan yang kita lihat seperti ini. Orang-orang mencari aib saudaranya, Allah bongkar dia. Sebelum dia meninggal dunia, Allah sudah bongkar aibnya. Allah sudah bongkar aibnya. Terlebih lagi di di akhirat. Kelak. Oleh kerana yang sungguh aneh. Orang yang hobi makan daging saudaranya, menggibah saudaranya, sekarang ya. kita tahu giba atau mem memakan daging, Saudara Dia tidak mau makan bangkai sapi Tidak mau makan bangkai kambing Tapi kalau bangkai saudaranya dia hobi Kemudian kata Nabi SAW Wallahu fi awni al-abdi makanal abdu fi auni akhihi Ini yang lebih umum lagi Kata Nabi SAW Allah senantiasa menolong seorang hamba Selama seorang hamba menolong saudaranya Ini umum Apapun yang kita bantu kepada saudara kita Yakinlah ada balasannya yang janjikan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam bantu apapun umum bukan masalah hutang bukan masalah kesulitan apa saja yang kita bantu meskipun hanya sedikit bantu kering, bantu kesulitan dia yakinlah Allah akan bantu kita suatu saat di dunia sebelum lagi di di akhirat oleh kerana tidak ada perbuatan maruf yang sia-sia wa -sia. may ya'mal misqala dzarratin khairan yara barang siapa melakukan kebajikan meskipun sekecil se, se, se, se, se se se se apapun dia akan melihat balasannya di akhirat Allah akan balas dia di dunia sebelum di di akhirat. Allah akan bantu dia di dunia sebelum di akhirat. Jangan pernah menyepelekan bantuan meskipun sedikit. Jangan pernah menyepelekan bantuan meskipun sedikit. Karena Allah akan bantu seorang yang membantu saudaranya. Setelah itu Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan menuntut ilmu. Kata Nabi SAW barang siapa yang menempuh satu jalan. Dalam rangka untuk menuntut ilmu Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Kenapa Allah menyebutkan tentang menuntut ilmu, dimudahkan jalannya menuju surga, kata para ulama, karena jalan yang tercepat untuk menyampaikan ke surga adalah jalan menuntut ilmu. Jalan yang tercepat untuk menyampaikan seorang menuju surga adalah jalan menuntut ilmu. Kenapa? Karena dengan menuntut ilmu akan dibukakan pintu-pintu kebaikan. Dan seorang akan mengetahui pintu-pintu keburukan. Banyak orang yang ingin berniat baik, ingin melakukan kebaikan, namun dia tidak tahu pintu-pintu kebaikan. Orang menuntut ilmu dia tahu, oh, ternyata amalan ini pahalanya luar biasa. Oh ternyata, ini balasannya luar biasa. Dengan apa? Dengan belajar. Maka dia bisa banyak melakukan kebaikan. Oleh karenanya jalan termudah untuk menyampaikan seorang dalam surga adalah menuntut ilmu. Kemudian Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan orang-orang yang duduk di masjid membaca Al-Quran. Kemudian pelajari isi Al-Quran. Maka Nabi SAW mengatakan. Ketenangan akan turun kepada mereka. Kemudian rahmat Allah akan turun kepada mereka. Kemudian malaikat akan bersama mereka. Dan Allah akan muji-muji mereka. Di hadapan para malaikat. Kemudian di akhir hadis kata Nabi SAW. وَمَنْ بَطْعَ بِهِ amaluhu lam يُسْرِء بِهِ نَسَبُهُ Barang siapa yang amalannya lambat. Maka dia tidak akan dipercepat dengan nasabnya. Ya, karena keutamaan seorang adalah dengan ketakwaan. إِنَا akramakum إِنَّ اللَّهِ Seorang bukan mulia dengan nasabnya. Percuma kalau seorang memiliki nasab yang mulia. Kemudian ternyata... Tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karenanya uh, uh, uh, penyair mengatakan laamru Allah mal insanu illa bidini atau laamruka inna mal insanu illa bidinihi. Ya. Tidaklah seorang kecuali dengan agamanya. Walatul kitab kuat ittikalan al nasabi. Oleh karenanya seorang jangan meninggalkan ketakwaan karena bersandar kepada nasabnya. Kemudian kata penyair tersebut. Wa qad uh, al-Islam Sulman al-Farisi wa qad wadaa al-syirku annasiba Sungguhnya Islam telah mengangkat Salman al-Farisi. Salman al-Farisi dari Faris tidak memiliki nasab yang mulia. Namun kata Nabi SAW, Salman minna ahlul bait. Salman termasuk ahlul bait. Ya. Padahal dia orang yang tidak punya nasab, bukan orang Arab. Tetapi dengan karena dia masuk Islam ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, waqad wada'a syirku annasiba abulahab bin. Sebaliknya Abu Lahab yang memiliki nasab yang tinggi, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, jadi terhina dari masukkan dalam neraka jahannam ya meskipun nasabnya tinggi kenapa gara-gara terjerumus dalam kesyirikan. Oleh karenanya para hadirin rahmatullahi Subhanahu wa taala, kalau kita berbangga dengan nasab, saya keturunan ini, saya keturunan anu, akan tapi ternyata ya amalan kita tidak mendukung. Seorang dinilai dengan amalannya. Demikianlah bar hadir subhanahu wa taala apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Kalau ada yang bertanya saya persilakan. Wallah taala alam bisawab. Silakan. Silakan. Terus Uh, saya membeli, ada seorang membeli mobil untuk dagang. Ternyata uangnya enggak cukup, akhirnya ngambil uh, pinjaman di bank, pinjaman riba maksudnya bank konvensional. Bagaimana kafarahnya? Jawabannya, ini adalah praktek riba dan sebagaimana kita tahu Jabir bin Jabir bin Abdullah mengatakan, La ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akilah riba wa mukilahu wa katibah wa katibahhi wa wasyah, katibah wa shahidehi. Rasulullah SAW melaknat pemakan riba. Dan yang memberi makanan. Nasabahnya juga dilaknat. Yang mencatatnya. Yang menjadi dua saksinya. Di semuanya dilaknat dan Nabi mengatakan seluruhnya sama. Oleh karenanya, baik pihak bank konvensional, maupun nasabah yang pinjam duit, sama-sama terlaknat dan derajatnya sama. Kalau dia tidak pinjam duit, maka bank konvensional tidak akan makan riba. Saling bekerjasama dalam Al-Ithmi wal-Udu'an. Dalam dosa dan permusuhan. Orang yang sudah terlanjur seperti ini. Maka segera dia lunaskan. Dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena enggak mungkin dia apa namanya? Kembalikan. Sudah enggak mustahil. Dia kembalikan. Sudah terkena terjebak dengan apa namanya? Sistem. Maka segera dia kembalikan agar bunganya tidak bertambah-tambah lagi. Dia menempuh kemoderatan yang dibiringan. Dan dia hendaknya bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena riba dosa besar. Riba dosa besar. Ini dosa yang dispelekan oleh banyak orang. Ya. Riba kelihatannya tidak mendolimi, tapi dosa besar di sisi Allah Subhanahu Wa ya. Taala. Meskipun dia terdolimi, dia juga berdosa. Meskipun yang mendolimi adalah pihak bank, ya. bank pihak bank tidak merasa mendolimi. Dia, bilang, saya bantu dia kok. Saya bantu dia kalau saya enggak pinjamine, enggak bisa beli mobil. Dia tidak merasa mendolimi. Padahal dia mendolimi. Karena dia mengambil yang lebih banyak daripada pinjaman. Oleh karena tidak ada jalan lain kecuali bertobat kepada Allah dan segera melunaskan hutangnya. Ada lagi yang bertanya? Saya persilakan. Silakan. Terus. Uh, kalau seorang Minjam uang dari saudaranya Kemudian dia pinjam uang Tanpa ada perjanjian sebelumnya Kemudian setelah itu Tahun berikutnya dia kasih Dengan berlebih, kalau tidak tanpa perjanjian Maka tidak jadi masalah semacam hadiah Tapi jadi masalah kalau ada Isyarat sebelumnya Atau ada perjanjian, perjanjian tersebut baik secara tertulis Maupun isyarat, maka ini tidak diperbolehkan Maka tidak diperbolehkan Karena asalnya utang piutang dibangun di atas tolong-menolong, bukan mengambil keuntungan dari saudara. Tapi kalau tidak ada perjanjian, maka tidak mengapa menerima hadiah dari orang tersebut. Ada lagi yang bertanya? Selamat menikmati. Uh, cuma bedanya jemaah la baik Allahumma umrah an fulan. Kalau untuk orang lain kalau untuk di sini dia mengatakan la baik Allahumma umrah. Ya syiarnya demikian la baik Allahumma umrah. Tapi kalau untuk orang lain dia mengatakan la baik Allahumma umrah an fulan. Ya. Untuk The antas an siapa misalnya an Umi, an Abi atau sebuti namanya an fulan bin fulan. Ia ya jadi masalah. Sahnya jadi tidak ucapkan pun, uh, uh, apa namanya dalam hati sudah sah. Yang paling utama adalah di hati. Tapi kalau dia boleh diucapkan maka itu yang terbaik. Ada lagi, silakan lagi pak, silakan. Pak. Uh, uang lebih mana utama? Uh, uangnya dijadikan amal jari atau buat umroh? Ya perkaranya insya Allah Kalau lebih baik mana Allah Alhamdulillah Dua-duanya baik ya Kita juga ingin dosa-dosa kita diampuni dengan apa? Umrah Kalau kita bisa punya duit lebih Alhamdulillah Umrah Sekalian punya amal jariah Ya Ya insya Allah dua-duanya baik ya. Saya tidak bisa mengatakan mana yang Lebih terbaik Karena untuk menilai suatu ibadah baik lihat Dilihat dari suatu suatu kondisi dan situasi Terkadang sebagian Allah mengatakan Berinfak lebih baik terutama dalam kondisi Misalnya paceklik Maka seorang tunda umrahnya, umrahnya misalnya Karena dia tidak punya uang kecil buat umrah Maka um uangnya untuk apa? Untuk orang-orang yang sedang kelaparan ini, Dari sisi ini Kalau ternyata tidak ada kondisi seperti itu Maka seorang umrah juga utama Karena dia mengunjungi kota suci Dia ingin mendapatkan kekhusuan dalam beribadah Dia ingin dosa-dosanya diampuni Dan ini juga merupakan ibadah yang mulia Oleh kerana dianjurkan oleh Nabi Alaihi Wasallam. Kalau bisa dua-duanya itu yang terbaik Ada yang bertanya Badal Umrah diperbolehkan Dan ini ijma' ulama ya, Bahwasannya boleh badal haji maupun badal Umrah. Akan tapi ada syaratnya Syaratnya orang yang dihajikan Di, di umrohkan uh, Tidak mampu lagi untuk umroh Tidak mampu pertama sudah meninggal dunia Atau belum meninggal dunia Tapi dalam keadaan sakit parah tidak mungkin naik pesawat Tidak mungkin naik kendaraan ya, Yang sakitnya tidak mungkin diobati Atau secara kedokteran tidak mungkin sembuh lagi Misalnya sudah sangat tua Atau sakitnya komplikasi Jantungan, gula dan macam-macamnya Kemungkinan tidak bisa sembuh lagi Maka meskipun dia masih hidup Kalau dia punya uang Maka dia suruh orang untuk hajikan dia Dia suruh orang untuk, untuk hajikan dia Supaya uh, tanggungan dia gugur Allah alam hadis tersebut hadis Ummu Habibah man salat sintai ashraat rakaatan fil yomi walaila bannallahu bihinnabaitan fil jannah barangsiapa yang salat dua rakaat min guaifari roh bukan salat wajib dua rakaat dalam sehari dan semalam maka Allah akan bangunkan baginya istana di surga para ulama tatkala menjelaskan hadis ini mereka menjelaskan yang, yang maksud adalah sunnah rawatib bukan sunnah secara umum tapi salah sunnah, sunnah apa? rawatib ya yang menyertai sebelum dan sesudah salat fardhu Barang siapa yang muadhabah senantiasa berkesinambungan untuk melakukan sholat dua belas rakat ini, maka akan dibangunkan baginya rumah atau istana di surga. Ada lagi yang bertanya? <tuh> Tidak bisa diusir bulannya. Terus. Uh, kasusnya seorang wanita dalam keadaan haid. Saya ingatkan seorang wanita yang haid di Madinah, kalau dia ingin umrah dia dua, dia, dia dia punya dua pilihan, menggagalkan umrah atau ingin umrah. Misalnya dia haid di Madinah, kalau gagal umrah juga boleh bagi dia menggagalkan umrah tidak jadi umrah. Dan Insyaallah dia dapat pahala niat, ya. pahala sudah berusaha. Jadi sudah berusaha, sudah keluarkan uang, sudah berangkat. Atau cara kedua dia tetap berumrah. Dan orang yang haid tetap melaksanakan ihram. Jadi mikotnya di Madinah. Mikotnya di Madinah. Meskipun dalam keadaan apa? Haid. Maka aturan-aturan larangan-larangan. Umrah tetap tidak boleh dia lakukan. Seperti tidak boleh pakai minyak wangi. Tidak boleh uh, misalnya pakai kaos tangan. Tidak boleh pakai cadar. Ini tak berlaku. Tidak boleh misalnya mandi dengan uh, sabun yang beraroma wangi. Ini tidak boleh dilakukan. Dan dia terus dalam keadaan. Umrahnya dalam keadaan ihramnya. Sampai dia suci. Kalau dia suci. Maka dia tinggal mandi. Kemudian tuaf dan sa'i. Tidak perlu ke Ju'rana. Tidak perlu ke Tan'im. Ya, karena dia ihramnya dari sini. Adapun kalau dia ihramnya dari Mekah. Maka dia berdam. Tidak boleh. Karena dia mikotnya di mana? Di Madinah. Karena sebagian orang saya lihat salah. Dia tetap kalah haid. Dia tidak mau. Nantilah tunggu di Mekah dulu. Baru kemudian dia apa? Nah, ini salah. Berarti dia melewati mikot dalam keadaan tidak berihram. Orang seperti ini harus bayar dam. Ikhramnya umrahnya sah. Tapi bayar-bayar dam. Sekarang kondisinya. Ternyata sampai hari ditentukan. Hayatnya tidak hilang-hilang. Sebentar lagi mau pulang. Seharusnya orang seperti ini. Dia pulang ke Indonesia. Dalam keadaan ikhram nanti balik lagi. buat. <laughs> Seharusnya begitu kalau mampu. Kalau mampu tidak boleh berpindah. Dia punya uang banyak. Dan dia bisa kembali lagi. Maka dia harus kembali lagi. Dia punya uang banyak ya. Dan dia bisa pulang dan bisa balik lagi kembali ke sini. Maka dia harus kembali lagi. Tapi kalau tarullah tidak punya uang. Kemudian kemungkinan tidak bisa kembali lagi. Ataupun kalau bisa kembali lagi maka dalam waktu yang sangat lama. Berbulan-bulan. Ya. Maka bagaimana dia apakah dalam keadaan ikhram terus. Makanya dua pilihan juga. Pilihan pertama dia batalkan ikhramnya. Dia batalkan umrahnya. Maka dia harus potong kambing. Dibagi-bagikan kepada fakir miskin. Dia batalkan sudah tidak jadi umrah. Pilihan kedua, dan ini difatwakan oleh sebagian ulama, maka dia memakai pembalut, kemudian dia tuaf dan sa'i, kemudian dia pulang. Saya masih ragu untuk memfatwakan fatwa yang kedua, tapi demikianlah sebagian ulama. Saya dengar berfatwa demikian, dan ini tidak boleh dilakukan, kecuali menjelang kepulangan. Karena dikhawatirkan siapa tahu, sempat suci sebelum apa? Sebelum pulang. Tidak boleh dikerjakan, tapi dikerjakan menjelang apa? Kepulangan. Dia memakai pembalut. Kemudian dia tawaf dan sa'i. Wallah alam bisawaf ya. Ini fatwa sebagian ulama. Namun saya katakan. Kalau dia mampu untuk balik. Maka dia balik. Dia pulang Indonesia. masih dalam keadaan ihram. Kalau dia mampu punya uang. Dan penungguan dia juga tetap dapat. Pahala di si Allah Subhanahu SWT. orang yang orang yang tinggal di kalau badal haji maka tidak harus dia berposisi sebagai orang yang dibadalkan saya ulangi orang yang mik dia tidak